Розділ третій. Я прокинувся через чотири години, коли запустився цикл автоматичної підзарядки. Корабель миттю зауважив. Це було надто по-дитячому. Що ти взагалі знаєш про дітей? Розсердився я ще більше, адже бот мав рацію. Вимкнення і час у режимі очікування знеоходили або відволікли б людину. Транспорт же просто чекав нагоди продовжити суперечку. До yeah. моєї команди належать викладачі і студенти. Я накопичив чимало прикладів дитячої поведінки. Я насуплено сидів. Насправді, хотілося просто повернутися до перегляду медіаконтенту, але я знав, що тоді, бот подумає, ніби я здався, прийняв неминуче. Протягом усього існування, принаймні тих частин, які лишилися в пам'яті, я тільки те й робив, що приймав неминуче. І від цього я стомився. Ми ж тепер друзі. Не розумію, чому ти не хочеш говорити про свої плани. Яка обурлива заява. «Ми не друзі. Найперше ти почав мені погрожувати», – зауважив я. «Треба було переконатися, що ти не спробуєш завдати мені шкоди». Я зауважив, що він сказав «спробуєш», а не «маєш намір». Якби його хвилювали мої наміри, він би взагалі не пустив би мене на борт. Він просто тішився на годі показати, наскільки сильніший за вартмеха, Хоч він і не дуже помилявся щодо «спробуєш». Переглядаючи серіали, я виконав аналіз бота, користуючись схемами в його власному загальнодоступному потоці і технічними характеристиками схожих кораблів з незахищеної частини його бази даних. Виявив 27 способів вивезти його з ладу і ще три підірвати. Але не сказав би, що сценарій гарантованого взаємознищення в моїх інтересах. Якщо долечу цілим і неушкодженим, то для наступної поїздки знайду собі миліший і тупіший транспорт. Я не відповів, хоча вже зрозумів, що корабель такого просто не терпить. Він сказав «Я вибачився». Я й далі мовчав. Тоді транспорт додав. «Мій екіпаж завжди вважає мене вартим довіри». Не слід було й дозволяти йому переглядати відкривачів снів. «Я не з твого екіпажу. Я не людина, а конструкт. Конструкти і боти не можуть одне одному довіряти». Протягом десяти дорогоцінних секунд корабель мовчав, хоча за спалахом активності в його потоці я помітив, що він чимось займається. Певно порпався в базах даних, шукаючи спосіб спростувати мою заяву, а тоді запитав. «Чому?» Я витратив стільки часу, прикидаючись терплячим з людьми, які ставлять ідіотські запитання, що мав би не втрачати самоконтролю. «Тому що ми обидва підпорядковуємося людям. Людина може наказати тобі очистити мою пам'ять, людина може наказати мені знищити твої системи. Я думав, він нагадає, що я не здатний завдати йому шкоди, щоб звело розмову на нівець. Але він зауважив. «Зараз тут немає людей!» Я що потрапив у розмовну паску. Корабель вдав ніби потребує пояснень лише для того, щоб я це проговорив для себе. І тепер я не знав, на кого сердився більше – на нього чи на себе. Ні, таки на нього. Трохи посидівши, я бажав повернутися до медіаконтенту, будь-якого, аби тільки про все це не думати». Відчував присутність корабля в потоці, він чекав і дивився на мене з усією увагою, виділивши лише дрібну її частинку на стеження за курсом. Але чи дійсно мало значення, що він знатиме? Невже я боявся, що це знання змінить його думку про мене? Яка і так, наскільки я бачив, низька. Невже мені не байдуже, що там собі найуявляв допоголовий аналітичний транспорт? Не варто було ставити собі це запитання. Я відчув, як мене ось-ось огорне хвиля байдужості і знав, що не можу такого допустити. Якщо я бажаю дотримуватися свого плану, то не можу дозволити собі недбалості. Якщо ж порину в байдужість, то невідомо, де я зрештою опинюся. Мундруватиму на топовому транспорті і дивитимуся медіа, доки хтось не впіймає мене і не продасть назад компанії. А може же і вбити заради неорганічних частин. Приблизно 35 тисяч годин тому мене відрядили за контрактом на гірноючоводобивну станцію «Раві Гайрл розпочав я. Виконуючи завдання, я вийшов з-під контролю і повбивав багатьох клієнтів. Мої спогади про інцидент частково стерли. Оскільки в наших головах містяться органічні частини, стирання пам'яті вартмехів завжди часткове. Частка не здатна видалити спогади з органічної нервової системи. Треба дізнатися, чи не стався інцидент через катастрофічний збій у модулі контролю. Гадаю, так і було, але маю з'ясувати, напевно. Я завагався, але чорт з ним. Він і так уже знав про мене все. Треба дізнатися, чи я не хакнув свій модуль контролю навмисне щоб спричинити інцидент. Не знаю, на що я очікував. Розумів же, що ДАТ, тобто допоголовий аналітичний транспорт, відчуває глибшу прив'язаність до екіпажу, ніж вартмехи до клієнтів. Якби він не мав таких почуттів до людей, з якими працював у перельотах, то не засмучувався б настільки, коли щось трапляється з персонажами відкривачів світів. Тоді б мені не довелося фільтрувати засновані на реальних подіях історії, де члени екіпажу справді страждають. Я розумів емоції бота, бо відчував те саме доменси та добзбереження. Він запитав, чому стерли твої спогади про енцидент? Чого-чого, а такого питання я не чекав. Бо вартмехи дорогі, а компанія не хотіла витрачати на мене більше, ніж уже витратила. Мені кортіло засовуватися на місці, ляпнути боту щось страшенно образливе, аби дати мені спокій припинити думати про все це і подивитися місячне святилище. Або я повбивав їх через збій у системі і потім хакнув модуль контролю, або хакнув модуль контролю, щоб повбивати їх, – сказав я. Тільки два варіанти. Усі конструкти такі нелогічні. Поцікавився до поголова аналітичний транспорт із величезними обчислювальними можливостями, якого мені довелося, умовно кажучи, тримати за руку, бо він перехвилювався через вигаданий серіал. Та не встиг я це промовити, як він додав – Насамперед варто розглянути ці два варіанти. Я гадки не мав, що він має на увазі. А які ж два варіанти потрібно розглянути? Або це сталося, або ні? Підвівшись, я почав міряти кроками простір. Незважаючи на мене, Дат продовжив: Якщо це дійсно сталося, ти сам спричинив інцидент, чи зовнішній вплив змусив тебе? Якщо ж зовнішній вплив, то чому? Кому це було вигідно? Схоже, Дат тішився нагоді так чітко викласти проблему. Я не певен, що відчував те саме. Я знаю, що міг хакнути свій модуль контролю, – вказав я собі на голову. Я тут, адже зміг це зробити. І якщо інцидент спричинила твоя здатність хакнути модуль контролю, чому ж тебе не перевіряли час від часу, щоб виявити поточний збій? Не було сенсу зламувати модуль контролю, якби я не міг надурити стандартну діагностику. Але компанія хоч і дешева, і не дбала, але не тупа. Мене зберігали в розподільчому центрі біля офісів корпорацій, отже вони не бачили жодної потенційної загрози. Дат зауважив, «Ти маєш рацію. Потрібно провести повне розслідування, щоб цілковито зрозуміти інцидент. Що плануєш робити далі?» Я припинив ходити туди-сюди, бо вже знав, що я планую робити далі. Податися на Раві Гайрл, пошукати інформацію, у базі компанії не було нічого, щоб я міг перевірити, не засвітившись, але системи на Раві Гайрел можуть змістити гірший зміст. І, можливо, якщо я знову побачу це місце, в моїй людській нервовій тканині спалахне іскорка, хоч мене і не дуже тішила така перспектива. Я не сумніваюся, що дат знову вдався до свого трюку, ставить мені запитання, на які знаю відповідь, щоб заманити в пастку і змусити визнати те, чого я не хотів визнавати. Тому я вирішив перескочити до кінця. Що ти маєш на увазі? «У тобі впізнають, Вартмеха!» Це було трохи боляче. «Можу вдавати аугументовану людину?» Аугументовані люди все одно вважаються людьми. Хоч я й не знаю, чи буває в аугументованих людей стільки імплантів, щоб дорівнятися до Вартмеха. Навряд чи є якась людина, яка захоче так багато імплантів або переживе жахливе поранення, через яке їй буде потрібна така кількість доповнень. Але люди дивні. В будь-якому разі я не збирався нікому показувати більше, ніж доведеться». «Ти виглядаєш як вартмех. Рухаєшся як вартмех». Він надіслав у потік низку зображень, порівнюючи записи моїх рухів коридорами і каютами з записами рухів різних членів команди в тих самих місцях. Я тоді розслабився, радіючи втечі з транзитного кільця, але на записах моє розслаблення не простежувалося. Я мав вигляд вартмеха, що патрулює територію. «На транзитних кільцях нічого не помітили», – відказав я. «Але ж я знав, що ризикую». Мені вдалося дістатися так далеко, бо звичайні аугументовані люди на комерційних транспортних кільцях бачили вартмехів тільки в розважальних потоках або новинах, де ми здебільшого вбивали людей чи вже лежали розірваним брухтом. Якби ж мене помітила людина, що коли-небудь мала довгостроковий контракт з вартмехами, то цілком ймовірно збагнула б, хто я такий. Дат вивів мапу на екрани. Гірничо-водобувна станція Раві-Гайрл-Кю третій за величиною супутник газового гіганта. Мапа оберталася, мерехтіла, виділеними копальнями, центрами підтримки та портом. Порт був тільки один. Ці копальні найматимуть, наймали, вартмехів. Тебе помітять люди-адміністратори, які вже працювали з вартмехами. Ненавиджу, коли дат має рацію. Я над цим невладний. Ти не можеш змінити свою конфігурацію. Скепсис відчувався навіть через потік. Ні, не можу. Поглянь на технічні характеристики вартмехів. «Вартмехи ніколи не змінюються», – скепсис посилився. Вочевидь, бот зібрав всю інформацію про вартмехів у своїй базі даних і асимілював її. «Ні, змінюються секс-боти». Принаймні, ті, яких я бачив, зазнавали змін. Деякі здебільшого були стандартними мехами з кількома виправленнями, інші радикально різнилися. Однак такі маніпуляції здійснюються в розподільчому центрі в ремонтних боксах. Аби наважитися на таке, мені б знадобився «Медведь -сік. Повноцінний, а не тільки набір для екстреної допомоги. «У мене є повноцінний медведьцік. Там і можна внести зміни», – відказав він. Звісно, це правда, ось тільки навіть такий гарний медведьцік, як УДАТА, Дата, який самостійно здійснив тисячі процедур на людях, не має програм для фізичної зміни Вартмеха. Я міг би спрямовувати його в процесі операції, але і тут виникає велика проблема – Заміна органічних та неорганічних компонентів спричинить катастрофічні функціональні втрати, якщо мене вчасно не деактивувати. Теоретично, але я не зможу провести операцію в Медвідсіку, коли сам лежатиму на операційному столі. Я зможу. Я промовчав і взявся знову сортувати медіафайли. Чому не відповідаєш? Я вже вивчив дати достатньо, щоб знати, він не дасть мені спокою, тож я просто сказав – Хочеш, аби я дозволив тобі змінювати мою конфігурацію, поки я не в активному стані? Коли я безпорадний?» Йому вистачило нахабства відповісти ображено. «Я допомагаю своєму екіпажеві в багатьох процедурах». Я підвівся, трохи походив, дві хвилини дивився на перетинку, коли я запустив діагностику. Зрештою, я запитав, «Чому ти хочеш мені допомогти?» «Я звик допомагати своїй команді з масштабним аналізом даних та багатьма експериментами». В транспортному режимі нудьгую через невикористані можливості. Розв'язання твоїх проблем – цікава вправа для латерального мислення. Отже, ти занудився, і я стану для тебе найкращою іграшкою? Перебуваючи на складі, я б усе віддав за 21 цикл вільного часу без нагляду. Я не міг поспівчувати дату. Якщо не маєш чим зайнятися, подивися медіа, який я тобі дав. Я усвідомлюю, що йдеться про твоє виживання в статусі некерованого меха. Я вже хотів був заперечити, але раптом прикусив язика. Я не вважав себе некерованим. Так, модуль контролю я хакнув, але все одно продовжував коритися наказом принаймні більшості з них. Я не втік від компанії, доктор Менса законно мене купила. І хоча я покинув готель без її дозволу, наказу залишатися не було. Так, знаю, останній факт не підтримує моїх аргументів. Некеровані мехи вбивають своїх клієнтів. Звичайних і аргументованих людей. Я також раз так вчинив. Але не з власної волі. Точніше, слід з'ясувати, сталося чи з моєї волі, чи ні. З моїм виживанням усе буде гаразд, якщо я й далі кататимусь на порожніх транспортних кораблях. І навчусь уникати надміру хитрих, які захочуть погорожувати, ставити під сумнів мої рішення і намагатися вмовити мене перейти до Мєдвиціку, щоб здійснити експериментальну операцію. Це все, чого ти прагнеш? Не хочеш повернутися до свого екіпажу? У мене немає екіпажу, нетерпляче відказав я. Він надіслав мені зображення з новинної стрічки, яке я надав йому раніше. Групове фото до обзбереження. Усі в сірих уніформах. Сміхаються для спільного портрета ще на початку контракту. Хіба це не твій екіпаж? Я не знав, як відповісти. Тисячі годин поспіль я дивився і читав у медіа про групи вигаданих людей і навіть полюбив їх. Потім, зрештою, опинився в товаристві справжніх людей, наглядав за ними, полюбив їх, а тоді хтось спробував їх повбивати, тому, захищаючи своїх людей, я мусив зізнатися, що хакнув свій модуль контролю. Тому і пішов. Так, знаю, насправді все значно складніше. Я спробував поміркувати, чому не хочу змінювати власну конфігурацію навіть для самозахисту. Може тому, що подібне люди роблять з секс-ботами? А я вбив цей бот, то чи ж не повинен я мати вищі стандарти? Мені не хотілося ставати ще більшим схожим на людину, ніж тепер. Навіть коли я ще носив броню, клієнти з добзбереження раз побачили моє обличчя і вже захотіли поводитися зі мною як з людиною. Змушувати літати у відсіку екіпажа на цикаді, запрошували на стратегічні зустрічі, розмовляли зі мною про мої почуття. Нестерпно. Однак тепер у мене більше не було броні. Зовнішність і здатність вдавати агументовану людину мали стати новою бронею. А це не події, якщо я не зможу грати роль серед людей, знайомих з вартмехами. Але враз усе це здалося марним, і я відчув, як накочується ще одна хвиля байдужості. Чого перейматися? Мені подобаються люди. Я люблю спостерігати за ними в розважальному потоці, де вони не можуть зі мною взаємодіяти. Де безпечно. І для мене, і для них. Якби я повернувся на збереження разом з докторкою Менсою та іншими, вона б гарантувала мені безпеку, але чи б я гарантував їй безпеку від себе самого? Зміна фізичної конфігурації досі здавалася радикальною, але хакнувши модуль контролю, я також вчинив радикально. Та й залишити доктор Куменсу радикальне рішення. «Не розумію, як тут взагалі можна мучитися вибором», – мало не жалісно промовив Дат. «Я також не розумів, але зізнатися в цьому не збирався». Щоб усе це обдумати, мені знадобилися два цикли. Я не розмовляв з датом ні про це, ні про будь-що інше. Однак ми все одно разом переглядали медіоконтент, а корабель виявляв дива стриманості, на які я вже не сподівався і навіть не намагався почати зі мною суперечку. Я знав, що дотепер мені щастило. Залишивши порт вільної комерції, я вже на кораблі порівнював себе з записами людей, намагаючись виокремити, які саме фактори могли б ідентифікувати мене як вартмеха. Найпростіше було скоригувати поведінку, додавши неспокійні рухи. Звичайні і аугументовані люди переносять вагу з ноги на ногу, коли стоять, реагують на раптові звуки та яскраве світло, чухаються, поправляють зачіску, коперцаються в кишенях і сумках, перевіряючи речі, які вони і так знають там лежать. Вардмехи не рухаються. Базово ми стоїмо і пильно стежимо за об'єктом охорони. По-перше, наші неорганічні частини не потребують рухів, на відміну від органічних людських. А по-друге, і це важливіша причина, ми не хочемо привертати до себе уваги. Один незвучний рух, і людина подумає, ніби з нами щось не так, накликаючи на вас ще більше уваги. Якщо ж вам випав кевський контракт, люди можуть наказати хаб-системі знерухомити вас через модуль контролю. Проаналізувавши людську поведінку, я прописав для себе код, щоб періодично виконувати випадкові серії рухів, якщо доведеться стояти на місці щоб змінювати тип дихання, реагуючи на зміни якості повітря. Варіювати швидкість ходьби, реагувати на фізичні стимули, а не просто сканувати їх і брати до уваги. Цей код дозволив мені проскочити друге транзитне кільце. Але чи все буде гаразд на кільці або компанії, де трапляються люди, які часто бачили вартмехів або працювали з ними? Я трохи підправив свій код і попросив дата знову записати мої рухи коридорами та відсіками. Намагався виглядати як мого людяніше. Я звик почуватися трохи ніякого в присутності людей, тому взяв це відчуття за основу і спробував виразити його у фізичних рухах. Результат здавався непоганим. Доки я не переглянув, порівнюючи з поведінкою команди, записи з архівів дата і власні записи рухів інших вартмехів. Надурити я міг тільки самого себе. Зміна рухів справді надала мені людиного вигляду, але пропорції тіла точно збігалися з іншими вартмехами. Цього досить, аби ввести в оману людей, які на мене не дивилися, адже люди схильні ігнорувати на стандартну поведінку в транзитному громадському просторі. Але якщо хтось візьме за мету відшукати мене і знатиме про ймовірну присутність некерованого вартмеха, то може і не купитися на трюк. А найпростіше сканування, налаштоване на пошук статури, зросту і ваги вартмеха, миттю мене виявить. То був логічний вибір, очевидний вибір, хоча я радше здерб з себе всю людську шкіру, ніж погодився на це. І все ж таки я вирішив піти на такий крок. Після довгих суперечок ми дійшли згоди, що найпростіший спосіб досягти найкращого результату – поприбирати по два сантиметри довжини рук і ніг. Наче й невелика зміна, але так фізичні пропорції не збігатимуться з мехівськими стандартами. До того ж, результат вплине на ходу і рухи. У цьому був сенс, тому я погодився. Потім Дат сказав, що нам також потрібно змінити код, який контролює мої органічні частини, щоб на них почало рости волосся. Моя перша реакція – бляхати ні за що у світі. У мене було волосся на голові і брови. Це частина спільної конфігурації вартмехів і сексбодів. Проте спеціальний код стежив, аби волосся вартмеха завжди лишалося коротким, щоб не чіплятися за броню. Сама концепція конструктів скидалася на людей, аби клієнтам було комфортно сприймати нашу зовнішність. Я міг би сказати компанії, людей насамперед непокоїть те, що вартмехи – жахливі машини для вбивства, а не наша зовнішність. Але хто мене послухає? Проте решта моєї шкіри лишалася безволосою. Я сказав Дату, що мені в цьому плані і так все влаштовує, а додатково волосся лише приверне увагу. А той відповів, що йдеться про тонке і рідке волосся, яке росте на різних частинах тіла в людей. Дат провів аналіз і надав список біологічних характеристик, які люди підсвідомо помічають. Але в моєму базовому коді можна було змінити тільки ріст волосся. Тому Дат і запропонував зробити це, щоб переходи між органічними і неорганічними частинами на руках, ногах, грудях і спині більше скидалися на імпланти – неорганічні частини, які люди встановлюють з медичних або якихось інших причин. Я зауважив, що чимало звичайних або аугументованих людей прибирають волосся на тілі з гігієнічних або косметичних міркувань, бо кому воно там взагалі треба. На що Дат заперечив – Людям не варто боятися, що їх сприйматимуть як вартмехів, тому вони можуть робити зі своїми тілами, що хочуть. Я б посперечався, бо не бажав погоджуватися з усім, що сказав Дат. Але зміна коду щодо всіляких наростів на органічних частинах – дрібниця порівняно з видаленням двох сантиметрів синтетичної кістки і металу на руках і ногах. У Дата був ще значно радикальніший план – додати мені органи для занять сексом. Але від цього я відмовився категорично. У мене ніколи не було придатних до сексу частин, і мене це влаштовувало. Я бачив, як люди займаються сексом у розважальному потоці і продаж контрактів, коли мусив записувати все, що кажуть і роблять клієнти. Ні, дякую, ні, ні. Я сам попросив змінити мені порт введення даних на потилиці, то вразливе місце, я хотів скористатися нагодою позбутися проблеми. Щойно ми узгодили процес, я став навпроти хірургічного відсіку. Медсистема щойно провела стерилізацію та підготовку, тож повітря повнилося в важким запахом антибактеріальних засобів, нагадуючи мені про кожен раз, коли я заносив пораненого клієнта в таке приміщення. Я міркував про все, що може піти не так, і про жахливі речі, які Дат здатний зробити зі мною, якщо захоче. «У чому причина затримки? Треба завершити якийсь попередній процес?» – запитав Дат. Я не мав підстав довіряти кораблю. Окрім того, що він і далі хотів дивитися медіа про людей у кораблях і засмучуватися, коли жорстокість зображувалася надто реалістично. Зітхнувши, я скинув одяг і ліг на хірургічну платформу.